Miluiește-ne pe noi, zeule, după mare milă ta, rugăm muniția -ne și ne miluiește. Domne, miluiește, domne, miluiește, domne, miluiește. Pentru ne rugăm pentru binecinstitorii și de slăvitorii creștini, domne, miluiește. Sfințitul Părintele nostru Ambrozie, Episcopul Giurgiului. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru părinții, frații, ostenitorii și binefăcătorii acestei sinte mănăstiri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 a tuturor binecistitorilor și drepti creștini, a evlavioșilor închinători ai Sfintei mănăstirii acesteia, a dăruitorilor și binefăcătorilor ei. Doamne miluie! ținoastei care sunt în ascultări și pentru toți cei ce ne miluiesc, ne-au miluit, ne slujesc și ne-au slujit nou în sfinta Mănăstirea aceasta. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca milostiv și viitor de oameni om și nezevieți Înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor.